Chvíle, že za přijde, doufám přízeň tvou, neváhám jen, prosím dám, keš, potběš branu jsou, chvíli, že za ní přijde, doufám přízeň tvou, neváhám jen, prosím dám, keš, potevíš branu jsou, já jsem jeden z králů, já sám jsem rodem král, to já mám právo být. Tím. Tu první, půjde dál. Chvíli, že závět přijde, doufám kříze tvů. To žijde, neváhám jen, prosím dál, když potržeš Já věřím na klíč kráně, který uh, uviděl jsem uh, kránu snách, uh, že dávno mám být první, kdo smít ve tvůj práci. že závět přijde, doufám kříze když potevřeť bránu svůj Je marný ve tu hátku z vás vázvou dřív tu stál To je hvězdlivý roj stříbrný Že tu první budu dát. Já doufám, že Víli, že za mě přijde, přijde. přijde důfám, Doufám kříze tvůj Neváhám dál, jen, prosím dám keš potevřeť bránu svůj Já je, mám jen přijdu a hled a přiž, Abych svým dětem najít domů tam Potom se potvírá bráná první Půjď první, půjdeš dál, já doufám Chvíli, že záhy přijde, doufám přízem tvůj Neváhám jen prosím dál, kež potrdeš bránu svůj